висока хутряна шапка, з-під якої теліпалися довгі руді пейси. Все обличчя його червоне, гладке, з чорними банькатими очима і чорними широкими бровами, що сходилося над перенісям, аж пашило нахабством і пиховатістю. Довга тінь, що просяглася від Клуні уздовж двору, ховала гурт козаків і селян, так що єврей зразу не помітив їх». «Гей, ти, попе!» – закричав він різким голосом, придержуючи коня. «Гершку, йди сюди!» «Чого тобі, Гершку?» – обізвався батюшка, важко підводячись із призби. «Я не просто Гершка, я пан Гершко. крикнув єврей ще дужче. Залізняк стиснув кулаки і так заскрегетав зубами, що навіть селяни перезинулись, але він стримав перший порив обурення. «Слухай, ти, попе!» – говорив корчмар – «Знову моя дочка сиділа тут у тебе». «Що? Будеш брехати, що не була?» «Була. Була? Була? Чуєш, коли я ще хоч раз дізнаюсь, що вона була тут, то світ тобі немилий стане?» «Я не кличу її, Гершку, сама приходить». «Сама? Сама? Брешеш? Ти її заманюєш, хочеш навернути в свою віру?» «Постривай, постривай, ось приїде сюди пан економ, він з вами розправиться». «Не смій казати так про віру, не смій кричати на пана отця, а то ми тобі так боки полатаємо, що чортам не переливки буде!» Глухим отстриманого гніву голосом промовив Петро, виступаючи наперед. «Що?» – закричав Кочмар. «Ти ще смієш тут потякати, бунтівник, гайдамака, ось як угрію тебе батогом, то прикусиш язика». Серед селян почулося глухе ремство. Гершко підвівся в бричці, тільки тоді помітив схованих у тіні селян. Хоробрість його одразу й поділася, і він, злякано озираючись навколо, почав смикати за віжки. Але все ж таки, не бажаючи принизити себе перед хлопами, не переставав погрожувати їм, хоч і знизив тон. «То вас тут ціла зграя. А, бунт затіваєте? Стривайте ж!» Ми з паном економом вас прикрутимо ще не так. Якщо ви, свині, насмілитесь хоч писнути, то затріщать у вас спини. Мені пан економ на відкуп віддав усе село. «Цить, поганець!» – гучно крикнув Залізняк, виступаючи в стіні і кидаючись до воріт. «Поки ти ще почнеш дертезне шкуру, я тебе вб'ю як погану гадину». Коли єврей побачив озброєного козака – Душа його шугнула вп'яти. Ой, Гевуд, гайдамаки, зарепетував він не своїм голосом і хотів був уперіщити коня батогом, але в цей час залізна рука Залізнякова опустилася з такою силою йому на шию, що він похитнувся і впав на дно брички. Зляканий кінь рвонувся й кинувся вбік, але його вхопили за вуздечку двоє із Залізнякових спутників. «Гей, хлопці!» – гукнув залізняк, не випускаючи з рук єврея. «Ану, лишень, пошукайте височенько дерево, тут недалеко!» Почувши козакові слова, єврей в очі засовувався на дні брички. «Змилуйтесь, ясновельможний пане!» – забелькотів тримтячим від страху голосом єврей. «Я пожартував. пожартував!» «Ось і я пожартую», – рикнув Залізняк, придержуючи Гершка правою рукою, а лівою стягаючи з себе довго шовкового пояса. «Пояса свого шовкого не пошкодую!» «Ну, не крутись!» – штовхнув він його кулаком у спину і обкрутив йому шию поясом. «На Бога! Що ти робиш, сину?» – скрикнув батюшка, підступаючи до Залізняка і хапаючи його за руку. «А що ж, паноче? «Може, скажете, помилувати того, хто нахваляться з вас три шкури здерти?» – промовив гнівно Залізняк і скрутив на потилиці в єврея свого пояса. «Ні, хай же він тепер розплатиться за всі ті муки, котрих завдавав убогим людям. Тягніть його, хлопці!» Петро Перший кинувся до Гершка, до парубка пристало ще двоє-троє з молодих селян. «Спинися, сину, спинися, схеменіться!» – батюшка кинувся рятувати єврея. «Подумай, що робиш? Якщо ти повісиш гершка, наскочить економ і перевішай усіх їх!» – він показав на гурцелян. «Мало того, що він зруйнує церкву нашу, розорить усе село, але він не ні жінок, ні дітей. Зглянься, сину, схаменись!» Залізняк слухав батюшкині слова, і обличчя його дедалі хмурнішало. Правда твоя, паноче, слушний час іще не настав, і суд попереду. Нарешті промовив він суворим голосом і, повернувши одним рухом.